گران مخترم عوردن کو دا مولانا فیاری شپیولا سے بے درس کور آن دا بیس نمبر کی سٹھ چی بمکام تو تالہ بینک سر جمعات کی پا دو سٹھ دو دار گیار کی شعر ہے دا دید ملاوی دو پتہ توید سنت کے سٹھ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تیس عبدالرحمن پلازا نیز دیمین چوک جانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انورشیر توہید موبایل نمبر 0331 ستاواندس اکسو چو لا تا عزا اولو حبل را کرده ری. ریزه مالی قلق زوی لما پا زیارتون رو گوخ تیره دا بامیال تکانی او گاتی خوص ترلی زنگوگانی مامی تیلی ورکولی اوقت تا بامی مال بچه اذا بجوزی موار ده دا مال آگرا کرده دا خبری ادم علیہ السلام حوا کولی نا دا آگا اولاد کی مشرقین دا کئی ستا زمانه کیون دالا بارا وادو کی کال بچه انیشی انگو رخواک بیادر زی سوک دا بیڑای بی خلق بوتا چای چاکر چی بچه پی راشی من کر کترے پی راشی چو پالی سوک وارا ٹوکتری او نسخی کئی وی چی دے او پایی دالا بی کئی سوک واری ما دا پلانی با بابا نی کې بی دای دی اولاد کی مرز نشیر تخ خاجی فتحالاللہ اچھتی الله عمد آغینا یشری کون چی دا خلق ولا دا برخ خواندان جوڑای پسکی پاولات کی رداز واسدہ پا ملکی دا مرس دے کنیش دے وے بیائی ہے ٹوٹکی نخری کائی آ اچی سوک مومنانی یا موحدینی یا قرآن وری اگئی وی خدای ور کائی خدای نفاقوارو نفلو نکائی تلاوتو نکائی لیکانو بندگان چی جوندی اگئی تلنشیو ایمالا دخلی نسوالو کچی مالا بچے راکی لانا چی ترالا راکی ملو پسی نگر زیوے انا ملاختی کئی شالون اوم نمانی جنڈی اوم نمانی دا وشرکین دا کار کئی ایو شرکونا ای دای خصدار ای ماغا سوک لایقلو قشای ان چاگئی پیدا کولی او هم یخلقون او حال چې دا دا خل د الله سره کوم خلق شریکان جوړي حال د هغه پیدا کړي شوی د الله دی ولا یستطيعونا هغه یتول لري لهو فلذلرا نصرن امداد ولا الها ولا استطيعونا هغه یتول لري لهو به خپل حبیدانو لرا نصرن امداد ولا الف صومیال سرون او لا غي دخپل ځان امداد کولای شي اولتی سوبریتی ګیدار راشي اذا پس ابي غلو بतियाزي اوكي لو په جولديس غلو بतियाزي کول شي ژوند دي په کاټو نا نا وي کدا کارو لا کوله شوي خپل ځان امداد ده کړو کنه وايل تا دروهم کچا ترابلي دایلرا کم زتيانو خلقونه کته توحيد بيانه ام الاله دا توحيد تا لا يتبعوكم اغايتا بلا دليل کې استاسو او بل استاسو نه برو سوال عليكم برابر ادعوتموهم کتاسورا بلی دای لرا ام آنتم صامتون یا چبیه دا داینا دا یو مانا شوا چرکم حلق لالا نزان نعلاوا لبلچه عبادتا و بندگی کئی رو کوي دا سی ناکار بولا ناکار پیر ناکار سیاسی دا سی پخبل عقیده که کلک چې چستا توحید بیانه دو هوریمنا دوی مانا مراد دا داینا خدایان آلی هدی و تدعوهم کجر تاسو را بلئی دی خدایانو لرا دی قبرونو والاو لرا ایلال هداخ پل حاجت پورا کولو تا لن تا ده هدانمان حاجت پورا کولی زویت غواری بادلر کول پر غواری لا یتبعو کم دا استاسو تابیداری نکی ماناتا چه کم حاجت تی غواری نیشی کولی سواعون علیکم برابر دی پتاسو ادعوتو موهم کتاسو را بلئی دی لرا وقبلو حاجتو لکی ام آنتم صوامی تون يا تاسو د دای د فیو چپناسی لدای لپویگی الا الذین یقینن اخلاق تدعون تش تاسورا بلی من دون الله ادلانا علاوا فدیکارا ما دچه عباد البندگان دی ابسالکم تاسو غلطه کی اوصابشان بنی ادب کنا نتسنش کو لای کو لشی دی آیات لانی مو فسرین لکی ابسالکم اسلام هلکه استاد دی په قرآن باندې کلا ان وئ تاسو د بوتارو آیاتونه په اولیاء چسپان کوئ دا لیکای به کوم سم مطلب بوت الله بنی ادم دی ان بیا بوت چشنو امثالکم بوت تاغون تکید دی دغه وې کی لدا مفسرین دغه ما ناس کای کی په اہیفه زمانه کې خلکو د بوتانو کا اغید زیارتونو کی نو وخته عادی زوالک ناکاره بولا پیر سیاسی شو لطیرا زیارت په عبادت اختاکړی تا ته وې دې کول نشي اغی کو ده مثال پیش کئ اغ زوالک خلکو د بوتا د عبادت تو اده اغید غختل اده لکانو بندگانو نه کاو اکثریت داسي اوس په دې زوالک د قبرونو کئ اده لکانو بندگانو کئ او د قران الفاز ظاہر پسېدي عبادو البلدگان دی انو بیا سوئی امسالو کنستازو گنتا کی بنیان دی ای قبر والاستاغون تا بنیادم نووی نتا چی حاجتو نتی غوالی انو دا شکا نا دانا چی داد آگا گناره دا استا گناره اگا جز کو پخبال جوان مالی کو فرشیر نو کرے خلاکی توحید ترا بلو اا استا دا آگا قبر تن خطے تا چی چته د شرکارو لا کوي قبرو سره دانه چې باندې هغه بد وایي هغه نه قبره دی هغه سره روپویګم نه ایبراهيم علیه السلام بوت جوړ شوو اسماعیل علیه السلام جوړ شوو بیت الله کیو علی عیسی علیه السلام خلق او عبادت کوو کوي دغه هغه کو دا شو رستو بل تراشی سور انبیاء او حج کی لیکان بندګان د دې نه بری دي دا مرسیان هغه سوکتی چ سو کوله مخ راوی بلای دای لرا نوک د دلیل کسوکوي چې خدای پاک امر کړی راوی بلا دا امر د پاره د سورنه دی راوی بلا لکه یو یوسلی یو الیک مکوا حد سرا اچې نصبرې د نو کوا وسره دوستی په یو چې په خپل لا فلی استجیبوا هغه دی پورا کې لکم ساس حاجتنا راغړې الکنتم سارقیل کایتا سر احتیا او یلکی اوس الله و اخپیشته الہم ایا ست د ایرخ پی يم شو نه بها چې د ای زی پاغه قید د وی قید سره چې د ای په ماشیو کې ماشه په خوشته کنا نو لیک پی نه وتل په کو نه شي د خپل نه نه چې په نشته د بوت له وخ به جوړی کړي بوت له غو نه جوړی کړي بوت له سر کې کړي بوت له په اسره جوړی او مطلب څه ده چې لاسه غري نشته او چه دلاز و, و دخبود استرگو سکار ده اغفی نشی کوره دامت لمده ده دا موصوف نده نفی ده صفت دا موصوف ارجل ده او موصوف ایدی دی او صفت دی یمشون بیها یبتشون دی تو اطلب لنپی نشی کوره خفیشتی علا هم ارجلون آشتی ده اید رخ او خفی قشتی یمشون بیها چه ده زپاقی نلتلل پلیشی کولے تجو ارتوائی پنیکاراو رسے گی نخبی قشتے و دیکی دردلیشی سنگ بدرزی آم لاهم آئی دن آہشتے دیلرا لاسونا یقتشونا بیها چی دی نیول کئی پاگی آو لاسشتے و نیول پلیشی کولے آم لاهم آعین آہشتے دیلرا سترگی یو سیرونا بیها چی دی لیدن هلی که داده دا بوتانو الفاز دی که داده دا زمیل عقولو دی یمشونا تا پر نقوه صرف کی ندی بینی چه داده دا زمیل عقولو لفظ دی یمشی نه نده یبتش نه نده یوبصر نه نده یاسمع نه نده ده مونس الفاز د وی ده مذاکر دی و مذاکر که عقلی ده بوتانو ده پره مستعملیگی اکثر ده زنانو لفظ زکر زنانو ناقصاتو العقل دی نپویگی ا له بوتيارو کې ما قلشته دې انداز وتاو ګورکل <سؤال> چې تا نه خوا سره ویلي دي انا فدي فوجا او د زویلو کورو دې کړه اقل له پکې ابل اح آسان د تاسو چې سوګراب ربلای عشتې دې لره وګونه او وګونهشته وتذبا خبره دادا يسمعون بها اور باغنا قل وایا ادعو شرکاکم ربلای تاسو خپل حصداران سم مکی دونی بیا چل جو کئی زمان پا باراکی شی ده ده ده وطن نا ده ملک نا رکبات خوری که ایجا تا محمد صلیب تا وی تور تا داسی هوایا سم ملاتون بیا تاسو ماتا محلت مراکوائی فلاتون زیرون نا بیا محلت مراکوائی ماتا شی سرا سرا کوی اغاو کئی که پا خپو میشلوی که پا خوگولو میکانوی اکه پا سرگو میرندوی اکه پا لاسولو میشلوی نو ورطاو آیا چی ما سرو کی خوز دا خبری نمانم چی دای کولشی دای ودرتوی بات خور بادی که تاکارا ودرتی وی نو محمس سلام تالاوی دایت دا خبری دایت او آیا چی داستاسو دی ما سر سهو نو منگا او آیو چی و آیا منگ سر دی سهو کی اِلَّا وَلِيٌّ وَلِيٌّ مَعَ ذَلِكَ سُخْسِدِ شِکُولَ زَكَا إِنَّ وَلِيٌّ يَقِنَ الْمُتَصَرِّف وَعَكْتَ وَعْدَارَ وَاخْتِيَارُ زَمَا اللَّهُ وَاخْتِيَارُ زَمَا اللَّهُ الَّذِي أَغَالَا نَزَلَ الْكِتَابَ شَأَغَر عَلَيْكَ الْقُرْآنُ أَقُرْآنُ دَا دَا اللَّهَ نیکانسو کی موحدین واللذین تدعونا بیاردو آغا خلق چه تاسوی را بلی ملدون ملدونی دا اللہ نا علاوہ لا يستطيعونا آغای وصل لری نصركم ساسو دا امداد ولا انفسهم او ندقبلو زانونو یا انصرون امداد کولیشی گوری دا آیاتو نو توی تیرا بلی اسنی شکولی ندستاو ندبل وین تدعوهم اگر تاسو را بلی دی لرا ستاسو دا خدایان الالهدا کار د خیر تا دلتا ده هدا مانا چه کل تا یو مانا داو که چه مرات اینا دی دا, دا خدایان واخلی نو بیا ده هدا مانا فایداو خیر دی لا يسمعو دی نوری بلن ستاسو و تراهم تبا گور دی لرا یا انظرونا چه دی گوری لی دی دا آلها دا ایلای کا تاتا چه مخاماق کی بودتا لن تبا وی دی ما تگوری وهم لا يشركون او حال لا جده تا الى خلان لدنكاي بے ما مانا سو کته لا بوتانو اد غیر الله دا عبادت کول کی لرو خزی توحید تربلی الى الهدان ولا توحید ردی ګور نا ور است توحید زدا عنات ما کرے اته وای دی بمنی و یتدعوهم ک چری تربلی اغا خلق عبادت کید غیر الله إلى الهدى توحيد تا لا يسمعوا ارهينا ورستا بيان له توحيد وتراهم تبوين ديلرا ينظرونا چدا عبادان لدې ګوري الایکاتا وهم لاعب سرون او حال لکه دې نیوي اولي زګل عسترګې د زد او عنااد نرډا کی دي دی. د دې ځنه وو د دعوه کول کی آداب ذکر کوي مثلا د توحید خو ذکر کای او خوې به اسی خلک بمعاف کای قرآن و سنت خدمت کائے نصد آداب و دلان دی بے کائے خوزیل آفوا اونی و, و مافای کولو لران مافیا لکس شیره چی لحقی نیولی چی ما نازان لده خوی جور کخا وعمر حکم کوا بالعرفی پتوحید او پراوا و آخرت عن الجاہلین و دبد و ردو دا آغا خلقونا چنا پویا دی تا تا بکلا سوئی و کلا بسوئی لاغیس پروام کوا و دې آیات کې سو آداب بیان شو د دعوت كون کې لرا درې که خلک ستا در دوی نو ته ما فيکو ستا کاربسي پرواو به حکم کاي اګه دا ناپو یتا سره لګيایي تکلیف را ساي هغه تکلیف څه پرواو به ساته کله کله شیطان انسي جلست تاسو په و کې وسوسه وځي وایما ينزل لك کچري اورسي گیتاه نازګه ټنګي وسوسه ته وې څومره چې هغه وکول رافريدي تري زيدي به لا شيفانی د شيطان انسیو جیندینا نزغل وسوسه لامسا فاستا از بالله فلایوار په الله سره او کنه هغه درته کلزلو کی هودي وای هودي تاکای اگر ته وای بي دي نه رد شيطان وسوسه واچولا اوس په ورکی نو چې جام دي جوړ کو نه مسله توحید په ځای فاته په قران پابندي په مبالغ پنده کوي نه کوي لكن لو ياسين وصاتين على اي او كتو اج زقبل بدل اخلب لو بياده دين كار مكهوا بيغه تپخبل ركواشي فاز تايز بالله من اي حاصل ك팔لا انه سبيل الذين اشك ریدون يريد ان يويهد ان الذين بشك قلق اتقوت اذا ساتد كفر شرك ناروا ونا اذا ما صوم كل جورسي ديتا فاي فول واسواسا فاي فور منا واسواسا د چاالله شطانې د شطان نهشیط سړی غغ د جګالې خبر وکې چې د تقریر او د بیان او ترجمه په نظای پاتې شي دغه مطلب دای. داسې دشر خبره وکې. د چې خپ کامللادي او لا ام دا دو سرېته ځ ترو دد را یاد کې د قرآ هغه د لایل چې باید دعوت او تبلیخ کاي د تالهسه په کار پکار په کاردي خوځ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ دا عذاب دا زان دا تر آیات کنو تا ده په واسوسو ما تا چه قرآن سخونی اغیر پسی زا فایداهم مبصرون نو ناگهانا دا دعیان او دا بیانون که دا قرآن او صلات دای ندون که دا اللہ دلائل پا اغیر پسی روان په دا چا پا لمسا و پا شر کی نرازی چهر سپریدی خا یا بده له عمر اگا کی دایلا فیل غیب لا ثم لا یقصروا بیا پی غیرا سره و اذا لم تا کہم کلا ترال لیدایتا بیات یابوجزا سوال بکای را له او قالو وای دای لو لچ تبعتا اول لغور کولا قل اوایا انما اتبعو یقلن ذخروان ما یوحا هغه پس چی وای من ربی د طرف درب زمانہ قران ترتيب عذا ذا قران بساائر ذا دلاليل فيدي ما رب ربكم ذا طرف دراستا صدا وهدى الهداهتي ورحمتنا ورحمتتي ولدي هدايته ولدي دلاله وفائد تشاتا او لدي رحمت لقومي يضلون اغا خلق تلك امضاري بطي ودلل المتقين ها, ها. قران جللي ان واكينها واذا قرئ القران كفا مانزكيو كده مانزان باري فاستمعو تاسو خغوكي دي دتا لهو قران تا وانسو تو وچپ يهي يو بغوك ديو بالبچف سبا نواي لعلكم ترحمون لذينه پارا چه فتاسو رحم وكرشي وذكر ربكا بالآدم دخم اخي آدابو لقران با ام خاموشي كرات پا نكا نمفاتحوه احنا فو ده دليل ده او دارنگی چه قرآن بارلس دیشی ختم کیگی اگرن خلقی لونی انو بس پرورو وای ای خپل خپل باوری دیشی ایا آی یو دی وی دور دی ورطا وکی دی نو دای دا شرک کئیو ای اشار دا دا قرآن د آدابو موافق تی نا وذکر ربکا یاد که خپل ربو فی نفسی که پزرخ پل کی لکی اللہ یادو تضرعن پا جزائی وخیفتن پیاری او دو او کوز ته طالنه بن القول دي ویلانا زرتي الله یادو اپا جبا یادو او پتاوه موهيا سمعت عبدمره پتا هوه چته پخپلا او من القول دي ویلانا بالغذوي على والاس والاسال پ سبايو کي او بي جايو کي ذکر د اطراف دروازي دي امراتن ار وقت ایا ايادي دوارو وختلو کي دوالا وقتلو فرشته جمع كي كنو اوه فرشته ديوطا الاراضي انا ده سار مانزكي او ده مازيگر مانزكي كي كنو ولا تكم من الغافلين او تمكي قد غافليننا ان الذين عند ربك يقناً آقا خلق جستار ابسر لا يستكبرونا غيلوين كي عن عبادته دا الله دا بندگائنا ويصبحونه غي پاكي بيانه دا الله ولهو يسجدون او حاس الله تسجد لگون كي دي فرشتو دا سی فتوله دی یاو تکبر نکوی چه من دا اللہ عبادت کو آدوین دا اللہ پاکی بایا نی آدوین اللہ تا سجده لگون کی دی سورت الاراف خلال شو رنبای سجده سور ااراف دا تو چه کل درس بس شی انو بیا بنا سجده که وی سوار لسجدی دی واجب دی خوا اوست دا تازه لسته شی دا دین اروس توی که سوک پا ٹیپ که آوری رو بیا سجدی پینش دی دا له سپیکر نه اوري قاري لي جاي ټيب مې پني دا اېفرم نه پرای او اوري او دا رنګي دغه کسي پرای راست کی واوريدو انه لاو بیا سي دته لاعات اوريدل کی کوي او کون کې الستن کې به ام کوي او که ټيب شو دا ټيب نه څوک اوري ر بیا سي دته لاعات اوريدل کو نشته قا پي دپو شوي سوره الانفال په ترتیب اتم نمبر سورته 5 د سورته الاراف نه او په لوزول کې نمبر سورته رسد د سورته البقره نه اغه تاسو وبغره او سورې انفال 88 دی سورې انفال په ترتیب کې الاراف پسی دی اتم نمبر سورته او په نزول کې 88 اتم اتیام نمبر سورته رسو ده سورته البقره نه مرخي سورته سره ربات سوره انعام او سوره احراف کې مساله ده توحید بیان شو ا دوق اس معبودي ادي او فعلي فدوارو سورته لو کې رات شو ا الله توحید بدلاله عقلي پہ آ انعام کی اپ دلائل و نقلی او عقلی داڑو سرا پر سورہ اعراب کے ثابت شو لدی صورت کی وئی چې دا اللہ توحید او رد شرکہ په دلائل و عقلی او نقلی و سرا او شو له اوسی چې څوک نه مڼین او تور اور اوس په دعوت پتو را کای ورې خبره پوریږي دا نه قبل سره مناسبت شو صورت داوسه دوي دعا مقصدی مسائل مقاصد دعا یو دا خبره چې مال غليمت د تقسیب اختیار د الله او د الله د پیغمبر یو خبره به دا صادقې اي اعظم خبره پکې ده دا چې مشرکینو کفر سره لاله د پاره او چنګېږي دا دعا چدا تقسیم د مال غنیمت اختیارمن الله او د الله پیغمبر دی لدام مساله بیان د پړو بی آیات د سوره انفال کې قل الانفال لله والرسول او دا دې مدعا چې جنگ کوی کافر سره د سوره انفال 39 نمبر آیات کې وقاتلوا حتا لا تکون فتنتون و یکون يك الدل كله للہ. دا په 39 نمبر آیات کې دا سورت خلاصا رنبانه حیثا در رنبانی آیات نا تر چالیستا ادویم حیثا لسور انفال در نمبر آیات نا تر پوری اکتالیس نمبر آیات در لسم پاری رنبانی آیات ته در رنبان دا دا داوی دا پارا دیار لس علتو لذکر کئی اختیار در تقسیم در مالی غنیمت در خود رسول ولی ده زکا لده وجینا دیار لس دلائل ذکر کئی او دا دوے میں مسئلے چې پارا چھے جہاد کائے نو دیارلس قوانین دا فوجیانو مسلمانانو دا پارا ذکر گئی دا فوجیان مسلمانان بدا دے دیارلس قوانینو پابندی ونی خبرنا پوئی گئی سور انفال دا پا قتال فی سبیل اللہ کی او د مال ندی چې چھے حاصل چھے نفلی نتیجہ اگر غنیمت تے او اعلان نتیجہ اعلاد کلمت اللہ دا وی گئی وی اچھا جی انفال جمد نفل دا نفل ستا مال غنیمت تا نفل قول مانا زیادی شے وی نو آغا اسلی شے سده اسلی شے اعلاد الحق تا توحیدو او داد آغی دنیاوی فائدہ دا دو مال غنیمت پا ما میلاوشی کافر سره جنگی د دې مخکې حکم نوحان انو دې کراغ غزوه بدر کې لا جنګ وشو لاله صحابه کرام ته ډیر باندې د کافرونه ورکړو نو چې کوم جنگېدل لا غوی دا زمونږ دي نو چې سوم سوکری شاته ولارو لپاره د نصرات غوی زمنګې سالا پکې نو چې سوم د پیغمبر علی السلام حفاظت ته ولارو غوی زمنګ دا لوخلي پاکو د خپل کور کې جګړې مکو دا مال زماره اودیدی د تقسیم طریقه با زخپل پیغمبر تخیب داغه تقسیمه په تاسو سره ا د خپل کو روح کړي یګاړي په دې مکه بسم الله الرحمن الرحیم خاص په امداد د نوم د الله داسې الله چې عام او خاصه ربانه کول کړي شروع کو په سورۃ الانفال کې یسألونکا اګی تفوسکاستانا عن الانفال فبارنا مال غنیمتلو کې و بارد مالي قديمته لكي قل اوايا الانفالو مالي قديمته لكي تقسيم لله ده الله ده او و ده پیغمبر ده فتق الله و صحابه ده الله نو يريكي واسحو و روح كي زات باينكم اغا خاون اغا ميانز ده كور خبال فالكور روح كي جگر مكوي واتی اللہ و رسولہ تابداری او کئی دا اللہ دا پیغمبر ان کل تم مقبلیل کئی ای مومنان نو دا ایمان تا قاضا دا دا چیخ پل کور بروخ زاتی ادا اللہ دا اللہ دا پیغمبر خبری محمدی دویم ممانا ان پمانا دا از دے زکا چی ای تاس و مومنان دا مومنان و صحابه کرام رو بی مومنان صحابه ووه داگه صفات اللہ ذکر کئی پینز صفات اِلَّا مَنْ بَلَغَ لُونَا يَقِنَ الْمُؤْمِنَانِ الَّذِينَ خَلَقْتُ إِذَا ذَكَرَ اللَّهُ كَلَّا چور تیا کرشی الله وَجِلَتْ رِيقُ قُلُوبِهِمْ ذُلَّ دَا گئی وَإِذَا تَلَيْتَ عَلَيْهِمْ کَلَّا چور استے شي پا گئی آياتُ دَالَّا حُكْمُنَا زَادَتْهُمْ چې دا غیلې تعبیر په یقینو آیا ذې ایمان مقید دی چې هغه سره کېدخه او د پد عمل اوله جاي د ایمان په حالت کې ښه عمل کوي موږ زړه حج زکات تلاوت اغلا جنازه دین ازان ساتي دا هغه عمل مطلق ایمان آیا په دې کې سیواوال راضي د دې کې علماء اختلاف دي بعض وي او راضي بعض وي نه او اغه ایمان چاغي سره عمل ده لدا ټول علما اتفاقته چې او په دغه ایمان کې زیاتې راضی په لحاظ دغه عمل او کمه په کې راضی په د بد عمل ده په دې خبره پويږي بس دا لن خبره چې استادو په دې کې پراتاي مطلق ایمان چې معنی یقین او باور ده فدې کې علما اختلاف ته آله دي چې فدې نفس کې زیاتې راضی او کنا نظر ان يختلفت سوك وي او سوك وينا او هر جي ايمان عمل اتاري خاق اول او بد نکول اياه بد كول او خن اول نظر ان ايمان كميزي اتير ازي انو اتفاق ته او رازي ابده كي كمي رازي وي او كمي رازي لو فدغ لحاظت عمل بلحاظت يوم مومن دي وصر موسكي زکاة ورکی روجه نوی غلا زنا سود دا دی نظان ساتی لده دا ایمان سیوانه ابل مومن دی چاگه ایمان کوي ایمان شتی یقینه وموز نکئی روجه نوی دا غلا زنا سود نظان نساتی لده دا ایمان که کمیرانه نو خود دا نسمت دا کمیر و زیادی پا کم لحاظ دی دا پا لحاظ دا عمل نخوا پا دی دا نی پوکی رب دیم یتوکلون او خاص ف کول رببال زارپارون کدي الله نه خلک یو کونه سولاته چې کوي موزه بلما بعضې دا غبان نه هم چې ما ورته و کړه دی یون ک کوونخرچ کوي دغه درې ماخ کې د زور سیفتون دا د تین نم باید یاد کې دا د عمل سیفتونه دي او په حو کې هغه دوړه بنیاديله واغستو یو مو یو ځکار اوس پله نهیجم ه تقيي اولئک ذات صفۃ الولا هم المؤمنون هم دایموا بین حق الفر اختیار لهم درجات دای در مرتبه دی عند ربهم پلیز دا رب دای و مافرت البخندا و رزق کریمه و قرات عزت چی چلاته الکذا الصحابه صفات صفات صحابه کرام دامه عیار د دا حقته دامه عیار د دا ایمان ده دامه عیار د دا نیکو اعمال دی داي سره خپل عمله واقیده جوړه ښا صحابه په شان کې درنه ګستاخي او بيدادي ګور چرتهون شي چې پرې دا قوم هم ومن قوم خلکی کله خبره پهیږي هغه دې الله لو شان ور کړل نه دا غي ایمان الله په نبوده کې پیش کې شياګان دې تصفه ګوري او راوافز او صحابه په څی لیکيای ښا ردي مرض نبزان ساتي علت ضربره مال غنیمت اختیار د خله رسول ولې دې مانی پا مانا پا کی چی چی رب رب دا قاب فصیلین وې ډېری معنی پکې کړي او یو معنی پکې دال چې دا قاب علت ته کما اخرجک زکا جراست دې الله تعالی را اے پیغمبره رب راست دې تعالی را ربک ربست من baitika د کورستانه بالحق داستاره ول دپار د جهادي وان فريقن یقلن دلا یو دلا من المؤمنین دبو بیلنا لون کارهون بدګنل پتابیعت کې لا کارهول خاب خابدګنل دیرا وطلو لرا خدا دزر بذلوخا لازه انسانی تبیت توجیلو پرې خبره خبر اپوئی گی اب یاور تا اللہ مومنان وی یو جادنو لکا اگئی باس مباحق سکیتا لرا تاثرا فی الحقی پوتوکی پجیاد کی با نما تبایینا پستا غینا تخکارا شو چې دا حق تی کاننا ما یو ساقونا گوائی که اگئی الموت مرتا وهم یلزرونو او حال نا چاہی ک غزوئے بازار پس شیوے وے لا ابو سفیان قافلہ ده شب راغلی و نہ مدینے بُن اواری و پا غار راوانہ و غاروانہ سمندر پغاڑا فزوس کا سال و قافلہ و ده شب نہ رات لا تجارت خرڈاکو ابن غالی تہ داغید ابداب ابو سفیان سوال جواب مکہ تہ کو راجے پ مدینہ زو اسی نہ چی ہا لوٹکی الابو جاهل او دغه فوج راغه ډېر خوښاله او پمسته زر کا سالو جبرائیل علی السلام راغه پیغمبر علی السلام ته وی خدای وای دا دوړ ډلی دي په دې کې چې تاسو کوم اخوخاي عزت تاسو درکو د ابو سفیان دلبې وصله دا کافله ال ابو جاهل غي سره وصله دا څو کوم اخوخره صحابه او زمک دم دا ابو دا ابو سفيان دا څنګه بارا کوه سامان واخلو روزن به تیار کوهینده د پارا سماري جنگ به پیوخ خو رسول تکه مخ واخوا دا ابو جاهل چې د کفر زور مات شي ا په دې خبرې لو خدای وای تاسو دغه وخته عبادت له ابو جاهل هغه در کړو نه کفر لاندې ماتې شو نو دا, دا, دا مالک اختیار زمانه او زمانه پیغمبر ويا زيادكم الله ذم علل كم واكي جلوزك تاسر الله احد الطائف تايري ذا كابي ابي استازو فيودا غدو ودلو كتازو ادودلي سي يودا ابو سفيان قافله الشام درا روانا المدينيين كتا ان غير ذات الشوقه تي چې یقینا هغه ډالا چې نه دا خوند د واسطه شوق ازګی ته وې وي پدغي سره خوګيږي کنه په اسلام خوګيږي تاسو وی چې دا دا ابو زوفيان د تمشي تا كون لا شي تاسو لرا ويريد الله وختل الله اي يحق الحق يا ثابت کې او کاري کې حق لره توحيد لره به کليماتي پقلو حكمه وي او قطع دابر الكافر ابريك الله جرد کافرانو د حق الحق د دې لپاره چې خارکی حق توحید وي بتل باطل او خارکی باطل ولو کر المجرمو اگر چې بدګری مجرم چې حق له خارکیږي زه له خارکی کوبه پیغمبر اسلام او دې ته سبب دی الله نه سوال کو کو کو باندې ساده پرتو ته پریوت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی او توي بس الله سوال قبول کو تاسو الله تعالی ته جرایات کو رب العالمین <سؤال> <سؤال> یو اووټه مسلمانان دی یا اللہ کا دا تا ابد او وکاو دے کافر دلان ته دل دل شو قیامت د pore وسط عالم سوق د توحید وانخیر ایسا تغیسونا کمو اخی چتا سو پریادون کول رب کو پرربتا پریاد بچاتا ک الله تا دی و غوث اعظم او فریاد قبول الکلوی پر سالو اب بارولو او فرسلو پوسټرو کی وی لاګونی دا غوث اعظم لو الفرياد قبل انکی عرس ته وجوبات پہ اکثر لګونه امام سی برازی ادیب اور تابوری موملن واحدین راضی بود اوس و زولر کا شرکی پوسټر ادار تلګولید عرسلو ټول و براعت لرکا لرکا جمعه ته ته داراری ل فرياد به الله تکای فاستجا ولکو قبول کر رب تاسو استاد له پاره انی موبدکو زستاسو امداد کو به الوفین بِنَ الْمَلَائِكَةِ لَفَرِشْتُونَ مَوْرِدِ فِي يَوْمِ الْقَسْيْمَرَازِي ارْدَاب سَتُو يَوْمِ الْقَسْي وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ لَدَغَر زَوْلَتِ إِمْدَانَ دَرَ اللَّا إِلَّا بُشْرَى مَغَر خُشْخْبَرِي وَلَتَطْمَئِنَّ بِهِ عَدِيلَ پَارَ چِټِکاوشي پَدِيم دَاد قُلُوبُكُمْ سُرُنَ اسْتَأْشُ أَغَذَا كَبِيَ پِيچَا دَر کَړِدا وَمَنْ نَصْرُ نَدَغَلَبَا إِلَّا بِلَإِنِ اللَّا مَغَر دَيَ تَرَبْدَ اللَّا نَا إِلَّا اللَّا عَزِيزُ الْحَكِيمِ يَا شَكَّ اللَّا سُرَوَرُ او حکمت والا ساتي بل از یو غشی کو ول نو عاصا صاحبو تکلیف او پریشانو الله بيد خوب یو جو جوړه راوستا وسلوه د لاسه پری ورتل نو دا قانون د چې کاله تابانه خوب او جوړه راشي ا پریشادي او ستړي ختم شي از یو غشی کو کم کمو اخیچه پټکا الله تاسو لرا العاصا پا پر پر, پر, پر کالای امالتا د پارا د امن د پارا د امن راوستو بل هو ده الله دې طرف نا وينزل عليكم راویر ور پتا شو نه سماي ده برنامه الباراد صحابه چې کم طرف ته پیغمبر هغه طرف شګو ده بده اه مشرکین بوجال جالج کم طرف ته هغه ماټا خټا وا ماټا وا وې نو الکه چې پښه کې بارانو وشي نو کله کې سره پکې نه کوي خې باندې پکې واه اج په ماټا باران وشي نه سي ترزاکو دا د لایف دا ډخا او شیطان وصاصیه چولی که جنابت کشه ایوه اینو خیام او دس پسکوه ایلم باید با پسو لده وصوصیه ورنه سخت میگری لیتوانی را کم لیتوانی را کم لیتوانی را پارچ اللہ پاکی تازل را بیهی پا باران بادی ویسع با انکم عبوزی اللہ ستاسنا رجزت شیطان وصوصید شیطان شیطان ولی ارم تعالی قلوبکم اید اید پارا چی پتایو لبی اللہ استاسو پزرونو ویو سبتا بهیل اقدام او کلکتی الله په باران مان استاسو خبی سو, سو رفا د باران اید یوحی ربکا بالحلتو لامال غنیمتنا اللہ رسول ولده اید یوحی ربکا کالا چی فضرکی واجو لرابستا الی الملائکتی فرشتو تا سو انیم آكم. او فرشتو زمان مومنان تاوائی چې زه تاسو سره پثبیت ولزینا او یا خلک عاموچې ما دراوړل دي ساول کې زر دې چ زه غرزم په قلوب الذين فزرونوا الخلق کي كفر او چ کافر دي رعبا يرستا سنا دبدبا فضربوا او هاي کافر فوق الاعناق د پاسه د سټولو د سټ د پاسه سيوي کاپارای وضربو وضربوا او هاي بنوم د کافرانو لا كل بنال الحرباندو ذالک داول انه بیا دا خلل شاق الله خلاف کړی د الله او رسوله د هغه پیغمبر و من شاقق الله چا چې خلاف کړی د الله او رسوله د هغه پیغمبر هغه در داسې سزا ده ف ان الله شدید العقاب یعنی ان الله صاحب عذاب ورکول کړي علیکم دا ابدات تاس تواب یا علیکم دا عذاب واو رئی دا سزا واو رئی او ری د سزا او ری او مشرکین فجوکو او سا قید عذاب لرا وانا لالکافرین او بوشه چه یقینن کافرانو لرا عذاب نارو عذاب دو اور بے دانو بے قانون دی ہو مجاہدین و فوجانو دے اسلام لرا یا ایو اللذین آمنو او دیمان خواهن لانو سواد لب مجاہد با مومنی ازا لقیتمو اللذین کافرو کله چه تاسو مقام اخشه کافرو سرا زحفا پتولان دو زحفا ستوئیوی خرپوسو توئی ماشوم پا خارپوسو زی کنا نا دا مجاہدو لی پا خارپوسو زی زکا پا یو بلکی ورنو تی گری نا دا تلار نی دتلو نا مطلب تیسر زحفان جنگ کونکی پتولند روان فلا تو الادبار تاسو ایم اومنانو مارووی کافرانو تخبل شاگانی و یو اللهم چاچی وارو لکافرو تا یوما ازل پا دو دو رہو خفل الشاہ دامیت میانز کی جملہ پریدم خوا ورپسی یو دو ٹکی ورشی فا با آ یقینن اغتشا غا بغضب ان من الله دا اللہ دے طرفنا ومقواہ جہلنم زائد آگ دو زافتے و بئس المسفیر عبد زائد گرزی دو اس راشی یوم ایزن دو برہو پسے چا چوارو لپدغر ازوان اقفل الشاہ الا متحرفن مګ دا ک چې د د ګځې دونکي ل خطال لپاره د چو شا داې مرېږي که نه چې د د جنګ کار طب او چل کوي چې کافر ما پسې را روان دی چې دا اعتمالی چې د تختی انا په پ او ګځي چل د شک نه ده دا چل کوي نه د د راتون کې زانه پچ دی اوته حزن یا د یو ځای کې دو کوي الااف خلی فوجي زلشه وري له نور مسلمانانو فوجانا کافر ور پسېده دورت شاکړه لا د ايدي د پالجه ځکه په برګې دي سن 11 چې په یړ په دا نه چې د جنته تخت دا Deus الله په غضب کې نړۍ اوس د سره د دا کوي چې په مطلبې پوښیږی ښا اوس په شوي په معنا نو سپې د سره کو و ما يو الہم چې واړو له کافر وتا يوم اذن پدغرض دफारد کبزور تیات ځکه کبزورې جنگ می پر په خدا کاډا بي کوي خدا الا بتحرفا مگر کواړې دي شا دफारد دي چې اریدุล كيل للقتال دफारد حبل او دجن ابو تحيزا يعاد افوجي شکې کافر تا چې دی یو ځای کې ايدن كيل افاتن اغه دلي د مسلمانانو فوجان و تا له دې دې راتل کی ګولان ابخته فقط فقط با ابي قدوبن يقلن او غرز فقظاب بن الله ده الله نه و ما و ما اللهو زادتې راکی دو د جهنم دوزخ ته و وئسل ما سيرو ابد زادتګر زهې دو چې دوزخ ته لوي ګناونو کې غټ چې مسلمان د کافر سره او اودې ورتنشا کې چې بس ما کړه کې هو دا د لوي ګناو نه نه بس پرې د تادی شهید کې او شاکو د پارا شاکا چې چل و سره وکړه نو خیره یا اخفل جماعت سرائے یا اوزائکین کی چی شریک پی حبلوکو ودا خیر دے اوکہ کنوار تک دے پا حالت کې چی تن خط ہے آنو بیادی لوگو ناوکہ خوا ونید اپوئی گئی فلم تقتلوهم تا سنو دی وجنی دائی درا ولیکن اللہ قتلہم لیکن اللہ دی وجنی دی پیغمبر علیہ السلام او غزوِ بدر کی او موٹی شکر آواغست دی او اکافیر طرف دی ن الله د کافرانو سترګو تا غو رسول دی دی, آیا تا دی دی دی دی آیات کی یو طرف ته پیغمبر ته وای تا شګي لدی وشتي ابلی غاری ته وای تا وشتي دی د ریسو قتلله علکد فیل دو تون یو د فیل ابتدايه دلت فیل ناراض وشتل دکانو دی د پیغمبر نه دا, دا نه فی کی ته کاڑی دی وشتي آیات د فیل انقهای انقهای څه مطلب د دې ګانو رسول د کافرانو سترګو ته تا دا تانه نکوی دا ماکرې دی الله وي دا نه چې تا د اګانې ویش تی دی نه پټو پاک داس کړې فارې وګوره ویشته په ماره کدا ګوله درما بلی غړتاره لوې بلی دا نه پوی گئی و او کنه چې په قران پوی گئی آسی نه چې ګوره خدای پاک قران کې یو دی وې و ماره ماتا اول ته وې اسره ماتا مطلب دی نو تاسو تمہاري یاو په پاک دا سکول دي نو الله له پیغمبر نن نه نه نفي کوي کته عاشق دي دي وشتي لا پدې دا سک باندې دا کافر لګول هغه تر رسول دا ثاني دې کړي دا با کړی عاشق ما رسول دي خو وي گئی وې یاو د فیل دا وشتو فیل دلته سره وشتل یاو د فیل آغاز دي دا د پیغمبرنا الله نن نه نفي کوي یاو د فیل انتها د اکانې رسول دا پیغمبرنا الله اند پی فیکید تا اند دی رسول دی امرش و دیدنه پوی نه به هاو کنه ا دتو نو کی د لایل دی شګوره پیغمبر رسول شیکوله وشتل کی او رسول دی شیکوله و ما را او وشتل دی کړي تا اے پیغمبره از را مایتا کبه کی چې تا د لاسه او غرزول ولیکن الله را لكن و ما را مایتا تا رسول دی کړي د دغ شګو او کانو د کا ته کو کې چې دا ش او کارړي تا وشتل د خپل مټنا ولاله الله راما لیکن الله رسول کړي د دغهکانو ستا سترګ د کافرته والیبل ممننا او د دې دپاره چې احسانو ک الله په مملاو من د خپل طرف نه بلا حصله احان خستا ا دپاره الله سميلیم یقینا الله اوړدون کې پو د د ظ کوم د خبرهته تووا اي ماملاو. وعن اللہ اپویش ای پدی چی یقیناً اللہ موحی نو سستاون که غیر موحی نو کمزوری کون که دی کائی دل کافیرین چلد کافیران و لران ابو جان وی یا اللہ منگل اخپلولی یوزای کو ام محمد منگ ورت صلی اللہ علیہ وسلم وی اغا ورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دارشتی زمان ختمی من په میاںکی شر او فساد جوړ کړو امن چې د کوم خدایو عبادت کوو او تاسو په ایمان نزدې کو او دې باندې اغینا مونکي یو نوو دیني بن تراوستره الله پدې کې موږ لپه سلام کې چې کبي او په حق لري وګور ابو جلال دغه حق لري هغه چې توحید راشي لو خامو کا مشرکینو مبتدین په میاںکی کور کې با د موحدین او اختلاف پرازینو دا یو شر دی په لاسو ان تااس ت کچې طلب د کااب کوي پهقد د جا کو لفت شوو یقین راله تااس د کااباببي په انتنته ک تاسو مله شوي د خپل شو او کوم را شرک نه په هوخرون لکوم د دا تااس لره غدي په انتهدو ک تاسو بیاه رااپشي مقابل ته لا اودو د خپل پې غمبر ممنانو ته والان توغنی الکوب انشی لرکول استاسنا فیعتو کم ڈالا استاسو شایع المامولی ولو که صورت اگر کا دار ڈالا کافر و زیادت آئی اسم ویوی کافر زیادتی منگو قابلن شکوره خدایسا ویوی اگر کڑیریه رد منگ آتا پا ده قرآنی مان نگر آوڑه راوڑه ره لکتاولی دا خبری که چه زداغ جداغ وقتو ار وقتی اللہ اگر که کافر و او کبو سلمان خپل قران او پی جنډو ادا خپل عمله عقیدہ کراستو لو کافر کو ټولو مرډیر دي دی اولو ډیرو وسوم ډیر دي دی بیاوب ډیر دي دی ارسته دې صورت کې بدر لو سراج ماکه لاس پلاس مقا یاو پلاس وا او سی او پدواله نو مسلمان کمن نه خدای کو قران لو ایو بریکي تا او چین جاپان ته زو کلا کمووینډ